Словом, з боку матеріального, ми з Євгенією досягли того рівня, вище якого стояли тільки нечисленні партійні бонзи. Побудовані хрещатик будом письменницькі дачі насправді виглядали міськими будинками з усіма вигодами і були розташовані в межах міста. Отож, разом із дачею ми мали 10 кімнат у Києві. Само зрозуміло, що право на таку пільгу мали лише ті письменники, яким довіряв уряд адже письменницьке селище споруджене неподалік урядових дач. Нагадаю, що я, власне, був його фундатором, виконував обов'язки голови дачного кооперативу від початку виготовлення проєктів і до завершення будівництва. Головою кооперативу вважався відповідальний секретар СПУ Семен Скляренко, але він мав багато клопоту на інших ділянках доволі розгалуженого господарства спілки і через те майже не втручався в діяльність дачно-кооперативного правлінністю. Мене ж захопило це будівництво, хоч я через нього мусив відсунути і поезію, і прозу. А проте читач уже догадується, що не лише через нього. Я не думав, або не бажав думати, про наслідки своїх пошуків у галузі економії, котру вже не можна назвати політичною, вона випливала не з політики, а з фізики, біології, кібернетики. Як далі переконається читач, і під ґрунтям був гносис. Тобто спільна основа головних релігій світу Але в той час, про який йдеться, я ще цього не усвідомлював Про фізіократів, котрі ще понад 200 років тому заклали на ріжний камінь фізичної економії, я тоді нічого не чув, бо їх у нас замовчували Між іншим, засновник фізіократії Франсуа Кене також бачив спорідненість фізичної економії з гносисом Але про це я довідаюся набагато пізніше Підхід до створення космічної економії я розробляв самотужки. І через те, що я це здійснював на 200 років пізніше від Кене, мої висновки були набагато ширші, повніші. Адже ж у часи Кене наука нічого не знала ні про фотосинтез, ні про всеосяжне значення закону збереження перетворення енергії. Та про це пізніше. Тут я хотів показати, що моїй дружині Євгенії Васильовні було що втрачати. Якби я надто далеко пішов тим шляхом, на який ступив. Ось чому її ставлення до моєї праці в перший момент і в подальші дні та роки було далеко не однакове. Пригадую, як я запросив її на другий поверх нашої дачі, де містився мій кабінет, і почав викладати сонячну теорію додаткової вартості. Двері з кабінету виводили на терасу, вони помітно для себе опинилися там. Весняне сонце і широка дніпровська заплава з мальовничими озерами та дубовими гаями Домальовували те, що лишалося поза моїми словами. Принаймні про фотосинтез значно легше говорити серед зеленого буйства природи, аніж у затиненій кімнаті. Говорив я захоплено, бо добре бачив, Євгенія мене розуміє. Все їй здавалося таким простим, природним, що воді було збагнути чому додаткову вартості досі пояснювали інакше. Це ж незаперечна очевидність. Сліб та інші продукти, які перевершують родинні потреби селянина, вивозяться на ринок. Якщо поглянути на це глобально, стане ясно, саме за тієї селянської зайвини виростають міста, заводи, університети і людська цивілізація взагалі. Отже, загальнолюдський прогрес існує лише тому, що одне зернятко кукурудзи, кинуте в землю, породжує додатково сотню інших зерен – це, власне, і є той канал, по якому на земну кулю приходить щорічний імпульс від Сонця, імпульс прогресу. Саме він цей імпульс і породжує додатково виготовлені трактори, кілометри ситцю тощо. Тут діє закон збереження і перетворення енергії. Сонячна енергія стає хлібом, а хліб приводить до дії людський розум і руки. Євгенія мене поцілувала зі словами «Це справді так просто». А чому ж нам пояснюють інакше? Вона цієї миті здавалася мені отою школяркою, яку я любив завжди. По суті, все своє життя. Але радість від того, що в особі Євгенії я маю духовного друга, тривала недовго. Мої десять сторінок, я друкував із копіями, потрапили до наших друзів. Євгенія хотіла, мабуть, порадитися щодо моїх занять доволі ризикованим предметом. Цілком можливо, що першим її порадником виявився на ум. Ми ж бодружили сім'ями. Зрештою, не має немає значення, хто перший відкрив її очі на вибуховий характер моїх досліджень. Вона й сама могла дійти цієї думки, адже була парторгом кафедри медінституту, де працювала викладачем. Отже, політична наївність могла з'явитися лише на мить, яка й стала останньою миттю в нашому родинному щасті.